bost milioi pertsona hunkitzen ditu zuzenki edo zeharka bizitegiaren krisiak. Eta tendentzia okertuz doa, hamar urte zeuneko berrogeita hamar rez da etxerik gabekoen kopurua. Hainitz dira ere beste norbaiten etxean bizi behar dutenak edo dituen toki baino pertsona gehiago bizi diren etxeak. Hala azpimarratzen du ABPH fundazioak argitaratu berri duen txostenak. Ipar Euskal Herriko datu batzuk eman ditu koletkapdebil diputatuak. Biarritzen biztanle kopurua apaldu da adibidez, Estelarik sekula hainbeste bigarren etxe bizitzarik izan euneko berrogoi pasa. Doni baneloitzunen euneko berrogoi tasei, endaian ogeitamabost, arrangoitzen amazazpi, eta angelun euneko amabost. Etxe bizitza sozialak eskaz dira, biarritze Doni baneloitzun edo angeluk ez dute legea errespetatzen, eta beste hainbaterri dira, ez egi legea betetzerik ez dutenak, arrangoitze, basusarri arbona edo lehuntze. Fundazioaren erranetan, krisia ez da espero zentokian, ordaindu gabeko alokairuak ez dira emendatzen jendeak bizitegia ordaintzen segitzen du bainan zer preziotan. Duela amar urte baino euneko berrogeita lau gehiago dira, orain berro erabiltzen ez dutenak. Erran behar da ere, Frantziar Lurralde osoan ama lau mila espultxio baino gehiago izan direla azken urtean eta zenbaki hau etengabe igoz doala. Mobilizaziora dei egiten duabe piek fundazioak eta ama bosti deia zerrendatu ditu bizitegien krisiari aurre egiteko. Etxe bizitza duin bat eskaintzea bizitegi txarrean denari, etxe bizitzen merkatu regulatzea eta prekaritate energetikoan edo espultsoa riskoan direnen egoera laguntzea besteak beste.